Alibasa a derék haddal július 14-én alkonyatkor érkezett meg, s a vár három oldalán üttetett tábort. Ő maga egy hadtesttel, s a janicsársággal a kolozsvári út két oldalán a kőröstől szőlősig foglalt helyet. E tájon akkor sok gyümölcsös és szőlős kertek voltak olyan sűrűn, mint az erdő, s a legjobb fedezetül szolgáltak. Szejdi basa egy másik hattesttel a városon alul, az Aradi út mentén helyezkedett el, a harmadik hattest pedig olasziban, a vár áttellenében emelkedő hegyek lábainál szállott meg. E hegyek egyike a mai kávárja hegy, akkori nevén Szent Péter hegye, az ettől keletre eső Szent István hegye. Mind a kettő egy-egy szent hajléktól vette nevét. Amannak alatta egykor Szent Péter temploma, emennek tetején pedig a premontrei rendek Szent István tiszteletére emelt monostora állott. Mind a két hely egykor nagyváradnak vígasza, büszkesége volt, most romlása lőn. A nagyváradiak azt hitték, hogy a hegyekről a várnak nem árthatnak, s régen az ágyuk tökéletlenebb kezelése korában bizonyosan nem is árthattak. Most azonban egészen másképpen történt. Alibasa megérkezése után mindjárt másnap, július 15-én, ismételves, most már fenyegetően felkérte a várat. Hasonló célból a táborában lévő fejedelemmel Barcsayi Ákossal is levelet íratott. de Barcainak sikerült levelébe becsempésznie ezt a szót. Kelt félelemből, amit sem Ali, sem fegyvertársai nem vettek észre. Annál inkább szemökbe ötlött az a várbelieknek. Megértették, stagadullak feleltek, hozzátéve, hogyha Ali megostromolja őket, Szejdi Basának a török császár nevében adott hitellevelít a várfalán kifüggesztik. Erre Ali a várnak mind az öt bástyája ellenében, de legkivált a Szent péter hegye oldalában stetején, valamint a Szent István hegyen is felvonatta ágyúit, s lövetni kezdi a várat. Emellett nem feledkezett meg a hadviselés egyéb fegyvereiről, nevezetesen a cselvetésről sem. A vár megszállásának mindjárt harmadnapján sbetlen s királyfia bástyák áttellenében a partról egy ifjú legény veti magát a várárkának vízébe, s úszott a vár felé. A várbeliek jól látták, kezet adának neki, s a kazamaták egyik ablakán beemelék. Itt azután elmondá, hogy ő keresztény olasz, a tengeren fogták el, de most, hogy keresztények közelébe jutott, ide menekült. Hogy nem török, az szemmel látható volt rajta, de azért mégsem hittek neki. Vasba verték, később csak ugyan ki is tudódott, hogy kém volt, maga alibasa küldte be. Szerencsésebb gondolata volt Alinak a várárok vizének lecsapolása. Erre a nagyváradiak nem számítottak, de lehetségesnek sem hitték. Nagyvárad eddig Jostromaiban nem is fordult elő. És csak ugyan. Az árok vizét a kőrös anyamedrébe lebocsátani nem sikerült. A víz egy egész ölnyit tapadt, de még mindig elég mély vala. Ekkor a török rabok között találkozik egy rabasszony, ki szabadulása reményében fontos vallomást tűn. Ő, úgymond nagyváradon, éppen a várnagynál szolgált, mikor a betlenbástját építették, s látta, hogy hol bocsátották ki a vizet nem a külösbe, hanem ellenkező oldalon, a pecébe, és meg is mutatta a helyet. Fájdalom igazat mondott. Néhány nap múlva a várárka egész szárazon maradt. Ezután a földeltelt kasok előre tolása mellett, s a folytonos tűz fedezete alatt a várárkának áthidalása, s a falak aláaknázása vette kezdetét. Az ágyuk ugyanis szakadatlanul működtek. Az első két héten ugyan semmi kárral, a golyók rendesen túlmentek a váron, s a bástya tornyok cserépfedelét törték össze. Később azonban már lecsaptak a vár piacán, ablakon, ajtókon betörtek a házakba, s kinek lábát, kinek fejét vitték el, kit derékban szaggatának ketté. Ellőtték annak a kopjának a nyelét is, melyre a szeidi basa hitellevelét a veresbástya tornyán szemben az alibasa táborával kifüggesztették. Szejdi levelét azonban újra kitűzték, ellenben a várbeli tüzérség folyton gyengének bizonyult. Nemhogy egy ágyú telepet elhallgattatni tudtak volna, de egy tüzes labdát jól kivetni sem tudtak. A gránátok kihányásához még hozzá sem mertek fogni. Így történhetett meg, hogy a törökök napról napra közelebb férkőztek a várhoz, már a falakat is aláoknázni kezdték, s a várbeliek úgy, ahogy csak forró víznek, s olvasztott fagyúnak nyakokba való kihányásával védekezhettek. béli igyekezetük is, hogy ellenaknával akadályozzák meg az ellenség előrenyomulását, teljesen kárba veszett. Egy zsoldos személy ugyanis éjjel a kazamata ablakán kiszökött, s alibasának elárulta a titkot. Mindehez augusztus 14-én egy nagy szerencsétlenség is járult. Délutáni két óra tájban egyszerre, mintha az ég szakadt volna le, rettendő dördülés hallatszik. Egy pillanat alatt az egész török sereg lúra kapott. Mindenik tábor azt hitte, hogy a másikat a levegő röpítették. A nagy füsttől, portól látni sem lehetett. Csak ugyan robbanás történt, de nem a törökök közt, hanem a várban. Thank <laughs> you. A lőszertár, mely a keleti kapu közelében, az aranyos és veresbástyák közt állt, felrobbant. Ez békés időben is nagy veszteség lett volna, de most éppen pótolhatatlan volt. Lőpor ugyan maradt még más helyen elegendő, de a gránátok, tüzes labdák ágyukanócok az összes kénkő és salétrom készlettel odavesztek, és odaveszett több mint száz ember. Köztök Takács István főbíró egész családjával savárnak minden ügyesebb tüzére. Az egykorúak egyszerűen vigyázatlanságnak tulajdonítják a szerencsétlenséget, de a jelen voltakból senki sem maradt életben. A romok alatt, mint a krónikás megjegyzi, diriben darabban találták meg tagjaikat. Az megtagadhatatlan, hogy a várban már eddig is találkozott egy kém, az olasz és egy áruló a szemény. A vívók egy percig sem kételkedtek abban, hogy az a szerencsétlenség mély hatott a várbeliekre. Csak ugyan a várban, a korszokása szerint, rossz előjelnek tartották azt, s a végső veszedelem közeledését magyarázták ki belőle. De a törökök ezt a nekik kedvező alkalmat sem használták fel, a vár megrohanásától még mindig tartózkodtak. Egyrészt, mint látni fogjuk, túlbecsülték a várbeliek erejét, másrészt fogyasztani és kifárasztani akarták őket, hogy annál biztosabban s kevesebb áldozattal győzhessenek. Idejük volt rá elég. Az egykorúak legalább állítják, hogy Szócsesz tábornok egy Lambach nevű tisztjét elküldé Alihoz, s általa megízené, hogyha a római császár birodalmát nem bántja, akkor őtőle mit se tartson. Ali tehát nyugodtan folytatta a vár lövetését, s a falaknak nevezetesen az egymással szomszédos, aranyos és veresbástyáknak aláaknázását. Nevezetes, hogy éppen e napokban két vakmerül legény, Kozár Boldizsár és Mancsúl Mihály, Vállalkoztak arra, hogy kimennek a várból, sírt hoznak a világból, melytől már egy hónap óta el voltak zárva. Ki is mentek, és addig settenkedtek a vár körül, hogy bekaptak egy Janicárt a várba. Ez csak ugyan eleve hír volt, csak hogy szomorú. A Janicár ugyanis elbeszélte, hogy a német táborból nagyrendbeli követ járt mostanában náluk, s biztosította a libasát úgy, Amint azt már fentebb említők. Ez a hír tökéletesen elcsüggeszthette volna a nagyváradiakat, de vagy nem hittek a janicsárnak, mint már előbb az olasznak, vagy pedig eltitkolták-e hírét. Annyi bizonyos, hogy ezen túl is csak úgy reménykednek a megsegélésben, s épp oly bátran és lelkesen viaskodnak, mint azelőtt. Nagy érdemök volt ebben a várbeli tiszteletes uraknak. Ezek egyike Kovásznai Péter volt, utóbb szuperintendens, a másik igazkálmán, különben belényesi pap, a harmadik Kállai András. Önkényt vállalkozának az ostrom veszélyeinek elviselésére, s feladatuk magaslatán álltak. Mint az egykorú följegyzés mondja, napjában háromszor hol egyik, hol másik bástyán, a szabad ég alatt tesznek vala nagy buzgóságos könyörgést, s a szentírásból a jelen való alkalmatossághoz illő igéket keresvén, nagy, szép, biztató és vígasztaló tanításokkal bátorítják és vidámítják vala a népnek elméjét. Így telt el ismét tíz nap az ágyuk folytonos bömbölése s éjeli nappali izgalom és küzdelem között. Víradni kezdett augusztus 24-ének egy keddi napnak reggelére. A vár nyugati falain állók észrevették, hogy a török tábor megmozdult. Egyes csapatok hosszú létrákkal közeledtek a Csonka-Bástya falaihoz. Szándékuk azonnal világos lőn. A megrohanás pillanata elérkezett. Az egész vár figyelme rögtön nepontra pontra irányult. Arra senki sem gondolt, hogy csel is lehet a dologban, pedig úgy volt. Míg a várbeliek a csonkabástya védelmére siettek, az alatt a vár ellenkező oldalán eget földet rázó robbanás történt. Az ellenség az aláaknázott aranyos és veres bástyákat felrobbantotta. Amazon tízölnyi, ölnyi, emezen több ölnyi rés támadt, s a két bástyát összekötő kőfal is kidőlt. Pár pillanat múlva a janicsárok már rohantak a résekre, itt volt a halál aratásának ideje. A megdöbbentő robbanás, a viadal színhelyének véletlen változása, s a janicsárok gyors megjelenése oly lökő erőt adott ezek rohamának, hogy a védők visszatántorodtak, s mielőtt meglepetésökből magukhoz térhettek volna, a török félhold már a várfalára volt tűzve, de csak egy pillanatig. Van a mi fajunknak egy jellemző sajátossága, azt tudni illik, hogy könnyen és gyorsan üt, kivált, ha arról van szó, hogy ki a legény. Békés időben rút egy dolog, de háborúban erény, valóságos kincses bányája a hadidicsőségnek, ilyenkor hősiesség a neve. Ez a verekedő hajlam nagyváradon az ostrom előtt nagyon elharapódzott, még a gyermekek között is. Ezek két táborra, rákóci és Barcsai táborára szakadva valóságos csatákat vívtak egymással, igazi fegyverekkel, s oly tűzzel, hogy végre is a várból kellett szétválasztásukra katonaságot küldeni. Sőt, mondja továbbá a krónikás, a helybeli fehér népek, leányok is két helyen is megcselekedték egymás között a serekként való verekedést, rugdalást. És megcselekedték augusztus 24-én a Váradi Vár falain is. Mikor az őrség a janicsárok merész rohamától visszatántorodott, ott teremtek a Váradi nők, mint egykor Dobó István mellett az egriek, s Jézus szent nevének kiáltásával az ellenségre vetették magukat. Oly mondja a krónikás, hogy a lábok alatt fetrengő elhullott testektől semmit nem írtózának. Kő, forró víz, olvasztott fagyú volt a fegyverök, de találkozott olyan is, aki mikor férjét elesni látta, felragadta annak kardját, s addig vívott vele, míg maga is volt a rogyott lemelléje. Majd az ifjú Ibrányi Mihály is megforgatván pallosát, előre tört, s a népet nagy bátorítással az ellenségnek nekivitte. Megindult az általános küzdelem. Ember, ember ellen, sőt a várbeliek közöl egy tíz ellen. A törökök újabb és újabb csapatokat vethettek a várfalaira, de a védők órák múlva is ugyanazok valának, sőt fele részben asszonyok. És mégis a török zászlók egyenként tűntek el a vár ormairól, a török csapatok lépésről lépésre szorultak ki a várfalak réseiből, s délfelé minden ponton vissza is vonultak. A várbeliek ott a falakon adtak hálát Istennek. Ott költötték el ebédjüket, nem volt, aki felválthatta volna őket. Mindössze már csak háromszázan voltak. Ibrányi Mihályt, aki az ellenséget először nyomta vissza, homlokon lőtték, s a hűse. Az őrség első vitéze nem volt többé. Vele együtt testek el a főbbek közöl Szent Andrási Zsigmond, Horváth Tamás, Tyukodi László, Kürti János, Szilágyi Péter, Hegyesi János, Tinódi Péter, Kovács Ferenc, Mancsul István, többnyire hadnagyok, Leszinski Péter, Kozák kapitány, de mint a krónikás megjegyzi, bátorszívű jó magyar is. Egy jeles olasz ifjú is, de aki csak a névtelen hősök számát szaporítja. Továbbá Almási Dávid, a diák légió hadnagya, s a diákok egyike, Márton Falvi és mindazok, kik a 850-ből a 300-on kívül már hiányoztak. Rácz János, Török István, a két ravazdi, György és András még éltek, de sebeikbe ők is belehaltak. Rácz Jánost, a veres bástján lőtték melbe. Orvos a várban nem volt, csak egy-két borbé, ezeknek is semmi készülékök, nem is tudtak segíteni a szegény sebesülteken. De a törökök is sokat vesztettek, háromezernél többen estek el, köztök haszon a janicsárok agája, kit egy ágyugolyó alibasa mellett szaggatott el. Azonban annyi veszteség meg sem voltak még elegen. A nagyváradiak pedig még ekkor sem gondoltak arra, hogy megadják magukat. Alibasa új viadalra készült, a várbeliek új védelemre. A csüggedés érzete akkor szállta meg először a nagyváradiakat, mikor a legszükségesebb dologhoz, a várfalak kiavításához fogtak, s látták, hogy arra már sem idejök, sem erejük nincsen. De a reménység játékot akart még űzni velük. Egyszer csak azt látták, hogy a törökök nyergelnek, szekerekbe fognak, Stáboruk megindul elfelé a vártól. A nagyváradiak összenéznek, s egymás arcáról leolvassák, hogy minnyájuknak egy gondolatuk van, a szabadulás. 1598-ban is a törökök a visszavert nagyroham után elvonultak. Miért ne történhetnék ez meg most is? De nem történt meg. A törökök csak a szomszéd erdőkre mentek, Spár óra múlva szekerekkel hozták onnét a fát, a rűzsét, hogy betemessék vele a várárkát. A várbeliek látták, hogy folytatniuk kell a védelmet, és folytatták, de az nem ment többi sem oly sikeresen, sem oly lelkesen. A csonkafalak nem nyújtottak többi elegendő fedezetet. A törökök is már bosszúsak voltak, kivált a janicsárok vezérük eleste miatt. Örökké lesben álltak, s mutatkozott valaki a vár falain, vagy akár csak a házak ablakaiban, ment ellelőtték. A váradiak kezdték belátni küzdelmök sikertelenségét. Az a reménységük is, mely addig a lelket tartogatta bennük, hogy Tokajtól megsegítik őket, füstbe ment. A gráczzal folytatott tárgyalások, az ostromnak még 31. napján is csak odáig jutottak, hogy augusztus 13-án kijött egy királyi rendelet, hogy a vármegyék keljenek fel, készüljenek, de további rendeletig maradjanak otthon. Egy másik még később kelt rendelet pedig megengedte, hogy a tokai táborból megsegíthetik váradot, de csak akkor, ha azt összeütközés nélkül tehetik. Ez tökéletesen egyértelmű volt a meg nem segítéssel. Hogy lehetett volna a törökök táborán keresztül összeütközés nélkül segítséget vinni a várba? Nem lehetetlen, hogy ezek a rendeletek a nagyváradiaknak is tudomására jutottak. Nincs olyan erős zár, melyen az emberi találékonyság és vakmerőség túl ne tudna járni. A pústa is már Szigetvár viadalánál szerepel. De ha soha egy betűt sem hallottak is róla, nem elég érthetően beszélte nekik maga a hallgatás. Negyven napja küzdöttek már, s a veszély és rettegés közt, így tengernyi idő alatt egy kar nem mozdult meg segítségükre. Nyilvánvaló lett, hogy az elfogott Janicsár igazat mondott. Külső segedelemben többé bízniuk nem lehetett, de a vár megoltalmazásában sem. A utolsó emberig romjai alá temetkeznek is, Még akkor sem oltalmazhatják meg. Kötelességüknek, hogy nagyváradot védjék, Eleget tettek, egyéb kötelességeik is valának. Hogy végét szakasszák a szükségtelen vérrontásnak, Hogy háromszáz jóvitészt megtartsanak a hazának, Hogy megmentsék ártatlan családjaikat, S megmentsenek két nemzeti kincset, a könyv sajtót s a káptalani levéltárt. Augusztus 27-én, a megszállásnak 46. napján a veres zászlókat és Szejdibasa hitlevelét levették a toronyról és kitűzték a fehér zászlót. Ami ezután történt, az gyorsan követte egymást. Maga Alibasa a legjobban sietette a dolgot. Nem hitte, hogy oly kevesen legyenek a várban, de attól is tartott, hogy a tokai tábor végre is nyakára jöhet. Nagyvárad bevétele dicsőséggel újabb méltóságokkal kecsegteti, de egy történhető kudarc, annyi veszteség után életébe kerülhetett. A küldöttséget, mely az átadás feltételeinek megállapítása véget jött hozzá, el nem palástolható örömmel fogadta. A küldöttség vezetője Tisza István volt, ismerőse Temesvárról, vagy tám még Konstantinápolyból is. Kettőt kivéve minden feltételt kész volt elfogadni, ha a vár átadása s a kivonulás már másnap megtörténik. A kétel nem fogadható feltétel egyike az volt, hogy erdélyi évi adaja leszállítassék, s másika pedig, hogy Barcsai Ákos fejedelem a békealkunál jelen legyen. Száz éves együvé tartozást nem lehet könnyen elfeledni, s Nagyvárad száz évnél tovább tartozott a külön szakadt erdélyhez. Tisza István és társai nyolc pontba foglalták össze a feltételeket, de azoknak mindjárt az elsejét, mely azt kötötte ki, hogy nagyváradon kívül több vár vagy kastély el ne foglaltassék, Alibasa szintén elvetette. Érezni kezdé, s csak hamar éreztetni is, hogy ura a helyzetnek. Az eléje terjesztett pontokat nem írta alá, hanem külön levelet iratott, mely nagy hangon szólt, de annál kevesebbet adott. Minden kívánságok teljesítését emlegette, holott a szabad kivonulásnál egyebet alig engedett. Váradvárában való kapitányok, így szólt a levél, nemesség és egyéb tisztek és egyéb nemzetek és vitézlő rendek kicsintől fogva nagyig, amely levelet előmbe küldöttetek, melyben valamit kívántatok, a szerint minden részeit megengedtük. Mint hogy hatalmas császárunk fényes köntöséhez tartoztatok, és mostan is ő hatalmasságához ragaszkodtatok, Kívánságotok szerint mindenek megengedtettek, s így immár, hogy mivel engedelmesek lettetek, várból kiszálljatok. Ameitek valamely felé akar menni, csendességgel bántás nélkül menjen, Mindenik mellé basákat rendelvén és bégeket, kár nélkül mindenetekkel elkísértetlek, és akik itt akartok maradni, kívánságtok szerint házatok, rétetek, szöllőtök, kertetek, szántóföldetek kezetekhez adatik, valamint, akik azelőtt elmentenek, visszajövén ide váradra, mindenök kezökhöz adatik. Az orta és ahhoz való minden rendek maradván, könyvek és ahhoz tartozó minden eszközök kezökhöz adatván, szabadosan élhetnek, és a Szent Egyházhoz is valami tartozott, szabadosan bírhassák. Ennek utána is hatalmas győzhetetlen császárunknak valami igazságos dolgokban suplicáltok, én is törekedem, és meg is adatik. Ennek nagyobb bizonyságára, az élő Istenre, Mohamed hitére, Császárunk boldog fejére hitünk szerint való levelünket, pecsétünkkel megerősítve adtuk békességes megmaradástokra. Iratott 1660 esztendőben, kisasszony havának 27. napján, várad alatt való táborunkban. Láthatjuk ebből, hogy diplomáciai iratot akkor is tudtak szerkeszteni, s hogy a magyar alkudni akkor sem tudott. E szomorú napok krónikása, a jelen volt szalárdi János, említi is, hogy a várbeliek elég hibát látának a levélben, de abban módjukat nem látván, hogy utolsó veszedelmök nélkül tovább magokat ellenségesen viseltessék. Engedniük kellett. Ennél fogva azok a pontok, miket Tisza István és társai előterjesztének, s még történelmi könyveikben úgy adatnak elő, mint Nagyvárat feladásának feltételei, tulajdonképpen nem azok. Egyszerűen csak a Nagyváradi őrség kívánságai. Nagyvárat feladása ekkor egyetlen egy kikötés a szabad elvonulás kikötése mellett történt, sőt, Alibasa még ezt az egyet sem tartotta meg egészen. Levelében ugyanis azt ígérte, hogy a várbeliek Mindenökkel kivonulhatnak, de mindenök, azaz minden ingóságuk összeszedésére s elszállítására sem időt, sem alkalmat nem adott. Alibasa azt szerette volna, hogy még aznap kiszálljanak a várból, de híd a vár széles árkán nem volt. Azt csak másnap reggel kezdték összeütni, mert előbb még a hozzávaló anyagot is keresni kellett, imit, amott, szerén szerte a városon. S délután, két órakor, mikor a híd jóformán még el sem készült, már jött a parancsolat, hogy takarodjanak. S a mindennel való kiköltözködésre két órai idő engedtetett. Ennyi a levéltár vagy csak a könyvsajtó szekére rakására is elégtelen volt. De Alibasa hajthatatlan maradt. Mindössze annyit engedett még meg, hogy a levéltárs a könyvsajtó helységeit lepecsételhessék, s majd máskor eljöhessenek érettök. Ez a nagy siettetés, mondhatni erőszak még jobban megfélemlíté a különben is levert aggódó őrséget. Eszökbe jutott a szomszéd gyulajak sorsa, kiket pertaf basa a vár átadása után a kivonulás közben vágatott le. Azért sokan, hogy csak hova hamarabb kijövessenek a törökök közöl, mindenöket ott hagyva csak a rajtuk valóban jöttek ki. Balog mátét, a kapitányt karjainál fogva, két janicsár vezette ki a várból, úgy, hogy szalárdi szerint mindenek azt gondolhatták, fővételre viszik. Bús, nagyon bús kivonulás volt ez. Ilyet vagy még annál is búsabbat, csak egyszer látott még várad, száz évvel ezelőtt. Mikor nem ellenség, hanem honfiek el, Honfitársaikat, vallásuk miatt. Meglátogatod az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed